Din folclorul maghiar Cum mi-am petrecut copilăria După ce m-am născut la șase săptămâni, am ieșit pe stradă într-o zi caldă de vară M-am întâlnit cu un vechi prieten de-al meu care avea o sticlă în mână și nu se putea ține pe picioare din noroi ne-am făcut o pereche de boi, o căruță și niște saci pe care apoi i-am pus în căruță să-i ducem la moară la măcinat Și am pornit la drum Pe atunci era o moară de apă, dar nu era acasă Morarul se plimba încoace și încolo pe suprafața apei, iar noi am spus să chemem moara înapoi a strigat și a făcut cu mâna până când moara l-a ascultat și a venit, iar noi ne-am apucat de măcinat. Omul nostru morar nu avea cancioc și atunci mi-a luat capul și l-a folosit în loc. După ce am terminat, am pornit spre casă. Pe drum am întâlnit o mulțime de femei tinere și bătrâne care au început să râdă de mine. Ei, dar de ce râdeți? le-am întrebat eu. Pentru că nu ai cap, mi-au răspuns ele. Atunci mi-am amintit că mi-am uitat capul la moară. M-am întors, mi-am pus capul pe gât și m-am dus iar acasă Dar femeile acelea iar au început să râdă de mine Acum de ce mai râdeți? le-am întrebat iar Pentru că ai nasul la ceapă, mi-au spus ele Atunci mi-am răsucit capul să stea cum ar trebui să stea și am pornit iar spre casă Atunci mi-am amintit că mi-am uitat și biciul tot la moară lângă iaz Iar m-am întors la moară când am ajuns, am zărit un copac uriaș înălțându-se, iar biciul meu se afla chiar în vârful lui Atunci m-am cățărat până în vârf, iar acolo n-am găsit altceva decât un șoim care urmărea un stol de păsărele, voințele să le prindă pe toate De îndată, păsărelele mi-au intrat pe rând în cămașă, apoi până în tureacul pantalonilor fără să stau pe gânduri, mi-am legat cămașa și pantalonii și m-am bucurat nespus de faptul că am prins atâtea păsări Erau o mulțime Dar ele au început să ciripească și să piuie fiecare pe limba ei Până m-au luat cu ele în zbor spre cerul albastru și m-au dus departe, departe, departe de sus am văzut femei spălând pe malul mării Adriatice, care de cum m-au zărit au început să strige Priviți pasărea aceea! Dar eu am înțeles că spuneau desfăți cămașa aceea Asta am și făcut și păsările le-au zburat, iar eu am căzut în mare Atât de tare am stropit... Încât toată apa s-a împrăștiat Iar în jurul meu au rămas numai pești Repede am adunat în sân câți pești am putut Apoi n-am vrut să mai pierd timpul Pentru că mă aflam departe de casă Am pornit-o încet spre casă Luând-o prin țara Arșiței Țara asta era o țară ciudată într-adevăr Pentru că nimeni nu-și făcea casă pe pământ Ci în aer la înălțimea unui stat de om Și aveau nevoie de scară pentru a intra în casă Oamenii din țara Arșiței sunt mari și înalți și toate lucrurile lor sunt mari. Până și biserica era atât de mare încât erau patru husari călare înăuntru, iar când preotul cânta, Doamne miluiește! Unul dintre ei dădea pinteni calului și se ducea să-l anunțe pe celălalt husar, al doilea pe al treilea, iar al treilea pe al patrulea. Și al patrulea pe cantor Slujba dura atât de mult încât enoriașilor li se făcea foame Dar nu era o problemă din moment ce altarul era din șuncă iar lumânările din cârnați La fel de mare era și tur la bisericii Templarii care au construit-o și-au scăpat din greșeală un topor jos Iar până să ajungă pe pământ, coada toporului s-a putrezit Iar în cea mai rămas de el, o ciocârlie și-a făcut cuib și-a clocit ouele până au ieșit puișorii. Clopotul era atât de mare încât singurul mod de a-l pune în clopotnița a fost să-l care sus când era doar un pui de clopot și să-l lase să crească acolo. Afară era mult mai cald decât la noi, iar când tăiau porcul, nu trebuiau decât să-l pună într-un castron, castronul pe fereastră și de îndată puteau să mănânce friptură de porc. Nici acolo nu am stat prea mult timp, eram sătul, deci mi-am continuat drumul spre casă Așa am ajuns în țara înghețului Acolo era atât de frig încât albușul oului îngheța și strălucea atât de tare încât puteai citi ziarul la lumina lui Dacă nu știai citi, nu puteai vorbi, pentru că de cum spunea cineva o vorbă, aceasta îi îngheța pe buze, iar celălalt trebuia să o citească nu am stat mult nici în țara înghețului și am pornit mai departe spre casă La final m-am săturat atât de tare de călătorie încât mi-am înfipt biciul în pământ și m-am cățărat spre ceruri Acolo am întâlnit-o pe bunica Numai bine îți doresc bunico, hai să-mi dai niște pâine cu gem? dragul meu nepot, mi-a spus ea, aici sus noi nu mâncăm nu, atunci cum pot pleca mai repede de aici?" am întrebat-o. Un bătrânel a apărut dintr-o dată și i-am spus și lui că voiam să plec de acolo pentru că nu aveau de mâncare pâine cu gemă. Bătrânul și-a mintit că avea un cufăr cu tărâțe și dacă făcea din ele o frânghie, ar putea coborâ pe ea până pe pământ. Și după cum vedeți, am împletit frânghia. Dar nu știu cum, un șoricel s-a urcat pe ea când eu coboram și pe loc a rost frânghia Brusc am căzut pe pământ Credeam că mă aflu în Iazbirini, aproape de Biserica Mare Dar nu eram acolo, ci eram în Doșa, la marginea satului M-am cufundat foarte tare în pământ și am strigat Să mă scoată cineva de acolo! Dar nu a venit nimeni a trebuit să-mi aduc de acasă hârlețul și să mă scot singur din groapă. Ei, doar atât îmi amintesc din primele mele zile petrecute pe lume. Eram prea mic să-mi amintesc de mai multe. A dublat în limba română actorul Florian Silaghi. Traducerea și adaptarea Marinela Maghiar. Dublajul a fost realizat de zon studio Oradea.